Kövesse a kezedet, mert egy kicsit is, oké, nem kicsit, hogyha eléggé megdöntöd, akkor egyszer csak egy elkezd nem látni újakat. Hogy alul, alulról lát mindent, és akkor, hogyha, hogyha megdöntöd a hogy ahogy természetesen mozgatnád, akkor hirtelen elfogynak az érzékelt újak. E Picsit olyan, akkor ez mint a, a kezdeti írásfelismerő dolgok voltak, hogy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 Nem tudom, össze vagyok kevered. Most egy Y generáció se. Törben lassan. X-Y, az Ézz. Szóval Jó, az é az a, a, a, a, a, a két ezes. Nem. Kilencás. Az y kell most kárhoztatni mert nincsen munka, és kezem miatt a helyet, hogy befognák a szajokat, és tanítáznák to tovább a sódelt. Csalnom kellett egyébként, mert ez az átkióaknak, vagy átsió attól függ, hogy, hogy szeretnéd latinosan, vagy olaszosan, vagy akárni, ak a magyar latinizálása.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 és azt sem NFC-n keresztül küldi át a képet ugye, tehát az okos okostelefont... Nem teljesen. NFC-n beszéli össze magát a fényképezőgéppel, és wi fi direct-en küldi át Aha. a képet aztán. De a lényeg a lényeg, hogy a kijelző funkcióját az okos veszi át, meg a iránytó interfész is az okos jelenik meg, és a ez az objektív szerű csúcsözön magában egy hát egyébként objektívként, és az érzékelőt is tartalmazó, és fényképezőgépként viselkedik.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 négy méterről csinálható turistoktókat magának. Az nem olyan lesz, mint amit bárki más a Földről. Igen, ez játéknak jó. Hát meg a családi fényképen te magad is szerepelhetsz. Hát van van ez kell. a dolog, hogy tudjuk hogy fényképezőgép, amiben nem van időzítő, meg van állványhoz menet, meg ilyesmik. Amik nem, egy ilyen fényképezőgép az nem sokkal nagyobb, mint ennek csak a lencséje. És pont ugyannyiba kerül. És pont ugyanányba kerül.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 A stellárás csak maradjon meg ez a cég, és legyen kanadai, és, és majd ők megmentik. Most jó, Dudon egy kanadai himnusz, de nem tudom, mi az. Ó, nehogy vár, tudjuk, hogy mi. Ó, oh, Canada. El, el, de. Oké. Oké. Van meg is. Most nem fognak nekik Jó, ne, ne, ne. Beszúrjuk az adásnapról a kanadai hímnusz. Viszont van franciául is. És ezt Most... ah, máshogy mondják, ezt ne, nem ó, Hé, hetik.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 Raját nagyon kérdés. Sétálj oda kérlek a laptopoddal, látunk a van, úgyhogy mozog. De hát ugye állítólag legalábbis a Google azt ígéri, hogy majd mostantól ezt a 44-es tudás ezt már megkapja az összes telefonja, illetve az összes operációs rendszer verziója, Hát valahogy kidolgozták azt a metódust, hogy, hogy valahogy nem a hartveren múlik. Minden esetre régi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 Különlegességeire alapozó Puliturifresh. Hogy? El, eltörött, Uú, eltörött valami a Google Hangout szívében. Nem, leesettem! Azt <gül> tudod, a Straten Nürnbergben kevesebb irakasztottak. Déni az, az exotikus hal Az hal Oké, most képet is a úgy érzem. Nyilván ágyukhoz használtak régebben a finnek, nem?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 már-már vallás, hogy már-már ilyen spirituális része a dolognak, hogy és akkor éreztem, hogy ez a pillanat, amikor nem veszítetek. Hmm. Mondd, túl... ki azt mondd ki, hogy szektárs szerintem nyugodtan. Nem akartam használni a szót, de akár az is lehet. Mindenesetre ismeretlen forrásokból táplálkozom, hogy bizalommal rendelkező. <gül> <gül> Volt még valaki az ATV-n, akihez viszont gaznak van személyes nexus-a. Úgyhogy én, én nem beszéletek róla, mert érdekelt vagyok. Hányos nexus van gaznak? Niggyese van. Aha. Jó, oké, okay. Nig Denton nyilatkozott az atv aki nem más, mint a Walker Média Birodalom alapító tulajdonosa. Egyébként egy középkorú fickó, aki egyébként megint csak egyébként itt élt Budapesten sok egyébként? éven állt, mint tudósító, de most már egy nagynevű, New Yorki székhelyű Média Birodalomnak a vezetője. És mit mondott ő az atv Erről muszáj beszélni, Gass, hogyha te láttad. Férfülel figyeltem a dologra ma. A kinge illetve a Cinknek most ilyen hatalmas nagy hát akar adni. A az az a Goker mögött álló ilyen hatalmas blopportról, amit most akarunk kiterjeszteni. Gyakorlatilag az, hogy egyen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 Pontosabban jelle adási eszköz, aminek a haumagasságát, hogy ezt a csúszkát, amit itt kibe lehet tolni, azt az egér scroll lehet állítani. A játékmozdonyt le lehet rakni, és akkor ez a, vagy pontosabban odavonza és, és leköti a robotokat, illetve a hullók azok bátrabbak lettek, és a varjúfélék pedig kevésbé gyávák.